Selam aliku, më rahmetullahi, u brekatu. Ja këtakojmi për herë të katër, në muaj në Ramazanit, në këtë mësafirë të nderuar. Të fladitur për treja vreshtë, të fladitur me ledzimin e Kuranit, me falen e teravive, me përkutimin e Zotit, me lutjet. Besu se të gjithi kemi ndjerë këto dit dëndjen e madhe që ka në përgjamia, si asë njerë tjetër shifet edhe rrugët se si e respektojnë këtë mësafirë. Ka ngejlur java e fundit, maratona e fundit e garimit në punë të mira. Për të vazhduar dhe për të fladitur edhe për këtë javë që nga ka ngejlur nga këmua indëruar, i ndëruar, do t'imi përsëri në shqoqërin në hoqës tonë e një së rama. Hoqë, mirë se erdhe, lusë Allahun në mundësoj, të fladitemi edhe njavën e fundit kështimu se firi, tre javën i kënë shpejt, edhe pëse mendoj që është ndierë, se cili përneshë, misë duham para emisionit thamë që e kemi përjetuar dhe kemi parë që këtë vit më shumë se shdoher tjetër dohet të përcilja dhe të leshikuzve edhe në Tiran, gjamiët janë plot më mirë se shdovit tjetër edhe pse thamë në filim vapa e korikut është këthyër në një fladë pranveror Nisi me javën e fundit pasturojëm i së ardhe Do të shpër bleft Amin dhe doqë Dhe një salone më dënuar që këtë muaj të në bënë me të vërtet një mik që do ikzohemi takimit me të ditin kër takojmë Allahot e Zogjel. Nëse kjo është një musafir që në ka ardhë nga anë Allahot e Zogjel. Dhe do të shkonë, si kurse është natyra i gjithë musafiri. Sa dhe gjatë të qëndranë, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe largohet. Mirë po, së so qasët mire në ato kër në riu pas kohët të gjatë, takohet me musafirin të cilën e Në këtë musafir nuk ia ja ka harruar kartë mirë, atëshmë pas një kohe të gjatë e falënderoi jesh mirnjohës madje i gjinë në situata shumë të vështira. Elhamdullillah. Ngangelur javë fundit. Sepse kemi 2 ditë që kemi futur në 2 ditën e fundit, kemi një sfidë të re, të fundit të që ngelen në fund këti Sfida, dhe dhe dhe të këtij muaji. Sfida 2 ditë të fundit të Ramazanit. Të sho si pëlqen atë? 10 ditështë i fundit i muajt Ramazan, pa dëshimë se është i njohër për të gjithë muslimanët si një periud e veçante muajt Ramazan. Ndë është ta muslimanëve u mungën dituria për detajet e këtyre veqërive. Mirë po, sa a veqohet, po veqohet. Gëse kështu edhe është përcidur, fështë dimishtë dhe është folir për muajt Ramazan, zakonishtë dhe kërë është ndarë në, në tri dhjetëshe, 10-shi i parë, 10-shi i dytë, 10-shi i tretë zakonisht me një me një mënyrë veçorit, posaçmesh më është përcjellur të fullut për 10 ditësh në e fundit. Ne padyshim se ajo që e bën të veçan 10 ditësh e fundit janë të shumta ato veçori. Mirpo fillimisht mund t'i ndojm këto veçori në dy aspekte: teorike dhe praktike. Se për këtë asoj anës teorike, fakti se në këtë djetështë të fundit është një natë e madhe e bënd të veçantë këtë djetë djetështë. Në anën tjetër, të aspekti praktik, i dërguar i sërallahu aleyhi vësallem, si kur që ka na ditë në ajshës, dhe na ditë tjera, se kur hynë të djetështë i fundit, i dërguar i sërallahu aleyhi vësallem bënd të një përpike të pësachme, bënd të një angajim të jash zakon shumë, përlim nga angajime që i bënd të jash këti dhjetështë. Kjo nuk duhet në kuptuat se i dirguar i sasëllëm, nuk ishte angajim dhe prekupim të një aftushum, për adhurim dhe Allahu Gjellewala dhe për kushtim të një aftushum, për të adhurua Allahu në si duhet në dy dhjetështë e mehershme. Jo, absolutisht, mirë, po med vërtit, dhjetështë i fund ishte shumë spesifik. Ishte një mobilizim, gjithë familjar në shtëpinë e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam Salam, që një mobilizim i tillë nuk ishte i këtij niveli padyshim në 2 dhjetësh të mëhershme andaj i dërguar i sallallahu alaihi wasallam tashmë për dallim nga jeta e tij e zakonshme tashmë nuk flinte natën më sepse nata është bërë për xhum dhe i dërguari sasa nuk rënte të, të, të natën nuk e kishte traditë të rinde në mëngjes nuk bante kështu por flinte edhe pse flinte shkurt me siguri dhe nuk flinte gjatë dhe ngrite në pjesë caktuar atë e nazët për të falë gjatë tër vitit, por me gjithat të flinë të, dhe por osës të ashap të ti që ta shfrydzojnë një pjesë në nazët për gjumë, por tash më bëm përreshtim, andë e thash shpalten një gjendit jesh zakonshme, në kuptim pozitiv, në shtëpinit ti dhe në rethin që aj jetante. Andë e para që bëndë ishte gjendit jesh zakonshme në rafshën e gjumit, nuk flinë të natën fare, e dhe të të bënd të si kurse, dhe të të ka në hadith, e lidhë të ripin fart. Dhe këllidhje dhe të të të e kam përmendur në dy kuptime. E para në kuptim të sërizitetit dhe në kuptim të angajimit dhe e dyta në kuptim të largimin nga gratët ti. Ande edhëpse ishte lejuar gjatë natës, dhe të të të në Ramazan, mardhanjet ose afrimin dhe e gruas, mirë për ishtë njën e është zakonshme dhe i drebuar i sosa nuk e bënd të këtë n Por për të reguar do të të angajimin e madhë në këtë djetë dëtësh. Gjëta shëtë i dërguar një sëllëm e veçante këtë djetë dëtësh me etikaf, ku izolohin e gjami, në byllën e gjami, dhe me nuk ishte aj i dërguar në kuptimin e shqoqenimit me njerës, në kuptimin e komunikimit me njerës, si kur ishte maheret. Andaj si kurse ka në trasmetime, Mohamedi s.a.ll. e ngriste një tendë në mërenda në gjami së ti, fute branda saj dhe nuk komunikon dhe nuk komunikon te maskend nuk i flesh te askujt ter kohën i aqushton te adhurime te Allahu xha ljalalu madje gjithashtu ajo qe e ka veçuar me te dilleguari sallallahu alajhi mes këtmuaj es tashme tashme i mm. trazonte nga gjumi ne menyr pak pak më serioze me kemgulse edhe antarte shtëpis edhe pse ndodhte edhe më heret ne situata të caktuara ne kjo es nje edukat shumë e mirë qe duhet ne ta kultivojmë ne familjet tona sa ricë kishte ndonjë rrezik. Për shembull, te dërguari sallallahu alajhi wasallam ndodhte ti shpallai diç që flet për një rrezik të mundshëm që do ndodhnë të ardhmën. Apo dha atëri dërguari sallallahu alajhi wasallam i ngris te grotëti i zgjonte familjen e tij Gretoni, faloni, nga si një shar i mallë duke ardhën. I mësonte ata dhe duke kontë që të gjitha të gjitha provat, sfidat, rreziqet ti ti kalojnë duke u lidh me Allah xhala xhala. Mirpo nuk ishte kjo e vazhdueshme, ndersa në 10 si ditë të fundit ishte më drejt e vazhdueshme. I dërguari Sosial nuk pëlqen të qëndosh nga familja e tij të mbettej neglizhant, të mbetetin në hum. Por insistonte këngulta që ta shfrytëzojnë masë të mëdha 10 ditë në fundit. Dhe gjithashtu ajo që duhet të them në fund është se këto 10 ditë të fundit tashmë është ë, është një shans e fundit e cila duhet kë u shpenzuar, duhet u harxuar e çështës besimtarë ende nuk po edin se a thuavall sa është niveli i përfitimit të tij nga ky muaj. Mm. Dhe tash me Allahu Jellalu Ala e dëfishon mundsinë e përfitimit. Prandaj sigurisht që ka në hadith pejgamberisohulle se Allahu Jellalu Ala zbrat në pjesën e 30 natës, zbrat në pjesën e 30 natës dhe thret a ka kush që kërkon nga unë të i jap, a ka kush që kërkon falje, etj. falje, a ka kush që pendohet, prani pendimin e tij. Dhe kjo ndodh kështu. Në rson këto pjesë të Ramazanit Allahu xha lla ula zbrit në pjesën, do tët, në dy të thot, në dytën e 30-të natës. Tashmë e dyfishon thirrjen, e dyfishon zbritjen, e dyfishon afrimin vetë Rabbut të tij që njerzit me vërtet tash në masë të madhe të përfitojnë nga fundi, nga ajo që Zoti xha lla ula ka kërkuar nga ata të përfitojnë në këtë muaj. Atë mund të shojmë pothuaj si një maraton vërtet ku garojmë në punë të mirë dhe maratonat ku jemi në fundi duhen më shumë forca për të përfunduar no. për dal fitimtar inshallah. Dukë qënë kjo e gjendja profetit tonë, sallallahu aleyhi sallam. Do do në të sladit e mime në një gjendje të gjithesho të parve, sahadhe, të parve të andjetarve, në thënë, si kanë përjetuar këto dit? Ata, pa dëshim, se e kanë vequar muaj në Ramazan me adhërin, me të vërtit, gjitha aspekt nga muajt e tjerë, por edhe mrenda muajt Ramazan kishte dalime. Andaj dhjetit shifunit edhe për ta ishte shumë specific, ishte shumë i pasachim transmiton nga shumë nga ata, se e, jashtë Ramazanit, bënin hatë me Koranin gjitho javë. Unë nuk pa e them se, e na, atër nësë nuk imi bëjë asë gjë. Jo, vetëm duha tem dalimet. Gjënë në tyjnë. Po, gjënë në tyjnë, se kanë ndryshuar. Jashtë Ramazanit, bënin hatë me Koranin gjitho javë. Kur, jav. Kur fëllën të Ramazani, gjitho ditë të tretë, bënin hatë me Koranin, ndërësa, Korfutai dhe ditë të si fundit bënin hat me çdo ditë. Andaj transmetohet nga ata se do të thotë minimumi i hatmeve në 10 ditë zgjundur është 10, çdo ditë nga një hatme. Kjo është po të shëjon për, për neve një vit, madje për për të rrequr sot që ju arabë në kurjë ju etyramtarë ose nuk din të lexojnë Kur'anin dorësope tyne, mund për jo, të diçka, zhgënjhujse, por jo. Ne i them senjuesi, nuk ke mundsi të veçosh ditë të tëra. ë të veçosh 10 ditën e fundit nga ditë të tëra me Kur'an, veçemë dhikë Përmenit Allaho të azogjen, dint të përmenit Shalangele Huala. Përshambull, në qoftë të se, në ditit e, embe, e kaluara të Ramazanit, gjadit e s'kethen 200-300 her e stakë fërla. Përshambull, mm -hmm. mse kjo është, ta është, ta është, ta është, ta është më dy fishaja. Vërre mm -hmm. 500 her, 600 her në ditje. Njimi her e thuj e stakë fërla. Apo, në qoftë të ta është, përshambull, me, me namazën në na filë nuk e qëndruar bash, si duhet tash më bëhu shumë i dhe shta numër të namaz në file, sot ke mundësi, falë namaz në file, sot ke mundësi gjatë ditët, gjatë natës, nga se me dhëllë është një përfundim që duhet të arim në caktë, caktuar. Pas ta i gjithashtonë që se për shambull, e, gjatë muajtë Ramazan, kemi qenë, do shta, kemi qenë aktiv në rafshin e sadakasë, në le moshës, nështë ajo sa duhet, ta është me të arimësim, ta, ta dyfyshujem të është dhenjen, ta dy Ma tjepër, gjatë ditës, ose gjatë ditëve caktuara e kështë të më ratë. A në duhet të temë që nga ta e rëtës me tuar sa ta, unë e ceka një aspekt caktuar të, të, të Koranit. Po, mirë po, kënë nuk do të tëse përkuvëzot vetëm të Korani. Irë përmet vërët për frinë të gjitha ato fushat, tësat besimtari duhet të jetë një garues i zelshëm, aktiv, për të arritë në cak kitimtar. Dhe ta është këtu shtigje që njënë ndoshta nuk mundemi por dëshojm që tjemi të jemi të zellshëm dhe aktiv të gjithashtigjet. Nëse kjo është pataran për njerëzin të përgjithësi, andaj i themi njerëzve përcakto, përcakto një shtek të caktuar që në të më vërtet do të dyfishosh apo do të trefishosh aktivitetin tën, kontributin tën për ndëllim gjajë që e ke bën jashtë këtyre 10 ditëve të fundit. Po, atëherë duhet, duhet të themi që pjesëmarrësit duhet të veçohen atë aktivitetet e tij gjatë 10 ditëve të fundit më shumë se 2 gjithë ditët janë kaluar. Mirë, thëm që në, në javën e parë, më thënë bëmë një pyetje që zakonisht në fund të çdo Ramazani besimtarët thotë si do të më shofësh kur të vi Ramazani i tjetër. U më boi përsëri këtë pyetje tani në 10 ditën e fundit ose në javën e fundit që ne kanë ngelur. Ju mos u themi përsëri. Ah, sikur të vi përsëri ditë pas një viti pa dëshim se gjithdo besimtare i cili, apo besimtare që dëshirojnë të fitojnë në muaj në Ramazan si kur që si jë kejnë përmenur, nuk është e mundshme të fitohet pa plan, nuk është e mundshme të fitohet pa orientim, nuk është e mundshme të fitohet pa odheqës, ka dëndë shkënës, një riu i cili nuk din ka shkënë, shpenzënë energjinë e ti po shte për pjetë, duke mos, duke mos jenë, në asë një qastë i orientuar në dretime saktuar dhe të të tëtuar. Të të të. Ndë e imi futu në Ramazan me një agent të saktuar. Dëshvej këta bëj, këta bëj. Ndoshta, ndoshta nuk e kemi realizuar planin sa duhet në muajnë Ramazan. Ndoshta nuk kemi qenë aktiv në masë të duhet në muajnë Ramazan. Kur flasë në muajnë Ramazan, por flasë për ato që ka kaluar. Dhe tash më njeri nuk guzën që tëtë të të hajri në shala. Viti nashmë jo, por i themi se këmg që tër atë që nuk e pas mundë si ta shrujtëzosh në ditë e kaluara, kompenzojnë në këtë dhe ditë shëfunit. Dhe dëshmojnë këto qaste, para Allah o të manuar dëshiren të ndë, ma dje këmbullin të ndë, ma dje sinceritetin të ndë dhe sërëzitin të ndë, se të mendë vërtet je i sincer, je i sirjaz në atë që i e këdhën besën Allah o se do të arishë. Andaj, këtë dhe ditë shën i fundë, mendë vërtet, është një shpërlarje, apo të të arsasoj që ndoshta nuk është arritur sa duhet në ditët e kaluara. Është një shans ideal për kompenzim. Sa për shembull është ë e, e mirë se ardhur për një njerëz, një afat i shtuar për ta kryer punën. Për shembull, nëse një student ka postë të, të dorëzon një punëm me datën 25. Dhe pre, pre ati në varat, për atë punim i munduar për shemb mbarova ti e studimeve të vitit të, të ardhëm në varët për ti suksesit, shumë gjyra në varët për i sojnë. Dhe në datë e 24 për e vrenë se nuk për mundën, është e për mundëshme, nuk është e mundëshme. Ndërso kjo është limit i fundit, vija kuqe. Dhe i ngarkuar, i stresuar, i shqetsuar nga gjitha kjo, do të dërshtaj nuk ka mundësi, ja, që, ato ditë, të i kësha shudu si duhet, për shambull, ndërshëta, Mos kisha vizitu kët çock, mos kisha daut, eksha kryp. Mirpo këtoën kuot tash, ato kanë kalu. Kot njeriu tash për të kaluar në ti, shqetësohet, na të kuptojm se nuk nuk mund ta ta ta ta shbonë mat. Po. Apo. Dhe paramendon këto çështësgjarkëse të këtij shqetësimi, po aşe se punimi është shumë më i gjatë mm -hmm. dhe shumë më i ngarkuar se ç't të ketë mundsi të përfundon në për 24 orë, ç't ta dorëzojmë në 25, apo. Po. Dhe në këtë shqetësim kënga ankes telefonon Pasam bot drejtoria e shkollës dhe i thot se është shtyrë afati për 10 ditë për dorëzimin e punimeve apo. Çfarë do forcet, për dhe për dhe të bëj kjo njeriu? Do marr gjitha forcat. Po më do të zuot shumë. Po falem. Apo do të zuot shumë. Dhe ky gzim do ta ushtej me ambicie, me vullnet se tash un do të bëj gabim më eksakt. Ka së thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, muslimani nuk kafshohet nga një vrim dy herë. Mund të kem gabuar fillim mund të kem gavuar ditën e trejt, katër, pestë, mund të kem qënë neglijëzënt, për tash është shtyra fatet për dhe dhe dhe dhe dhe. Kuptojë kështu këtë dhe dhe dhe. Se një shtyri a fati për dhe dhe dhe dhe dhe, që tash më pra dëshmojë serëzisht, se të vje keqë për atë të kaluar që nuk e kesh duar sa duot. Dhe në qështu kështu e kuptojë, atër pa dëshumë se do të nga duket shumë e leg pëse i dërguar, sallallahu sallam, e bëndë të të tër atë angajëm të shtuar në 10 djithës në fundit, e që nuk eshte i kësoj masa dhe i këti i tenzitit në 2 djithës e partë të Ramazanit. Par. Atër i bishë thamë në në njën e gjenetit, në nëti, në erën dhid, e ti, në 2 djithës e të parë, në munduam të shfridzohë një kohën. Nështë të të një duhet hoqë si të shfridzohëm është do minut në njën e gjenetit. A, më shumë të pa dush, pa pa në 10 ditë. Atë në anërin e këtij xhenetit, çfarë mund të ndisim teleskopistan thonë për të nditur më, më shumë. Ajo që me vërtetë e e ek, e ek, ti më thën edhe edhe më herët se në fillim të këtij muaji janë hapu produktet e xhenetit. Atash me ndë që shkuar ka mbylje, apo do të thotë ë uh, ndoshta po them ë uh, ajo era e e e e e e xhenetit që e ka joshu besimtarin, që të vrapan ka kjo gjenet, që e të nëzitën ka kjo gjenet. Tashmë nuk po edin se a thua vol, a ka arritur që të ngopet mjaftu shumë me këtë erë, që do të mjaftan deri në Ramazan e Arshmë, nuk po edin. Dhe tashmë mundot, sikur, për shambull, subhanallah, kjo mund t'i gjesan kësaj. Ne një një si firë që farë bëjnë. Në pasul HMP Rim. Mir po kurdim që di koqë 5 minuta, apo edhe pse nuk kemi nevojë ndoshta për ujë, po pi më shumë Do se na duhet patutja. Se është duke duke përfunduar kuaft. Andaj them se si kjo një gjë ndaj kësaj. Është duke mbyll, ndoshta nuk jam ushqyer mjaft me këtë aromë të gjenetit, nuk jam motivuar sa duhet se ndersa mund duhet, posa dyrt, të mbyllën dytë, duhet për 11 mujëdit, për 11 muaj më duhet një energji më afullon për të vazhduar. Andaj tash në këtë kohë mar edhe më ma tepër, thith edhe më tepër, konsumon edhe më tepër, edhe pse ndoshta me vërtësi i pak, edhe pse nganjhere ngarkuhet dhe lukti dhe barku, po e, e, e, është e tolerueshme kjo ngarkesë për shkak se mundojmë për matutë, ne ne ne uis për matutë. A ne kshini tek këto komentare, është do ku mbyll, është do ke skaduar afati, është do ke kaluar koha, derisa ti nuk e di se ai është i vështirë sa duhet, ai e forcuar sa duhet. A ke marr energji të mjaftueshme? për të përbaluar me svidat, problemet, të lasët e që të përrisin pas muajt Ramazan. Andaj, një cikur se bënë në 5 minutin e fundit para sëfyrit dhe pradhen këtë 10 disë fundit duku ngarkuar, pse jo duku u lodhur, po, edhe lëdhu, edhe ngarkahu, nga se të duhet për uthimin e gjatë që do të bërë dhere në Ramazanin e Arsu. Atër, se shpërmëndër të thënë ujnë që shburimi jetët siltë në vëjtët, mu themi që lutja do, në në do në fundisë, në të tash në shoqërojnë në ditën e fundit në në momentet e fundit që lutja eçi në shoqëron hoxh më shumë patyshim lutja është dashur është shon gjatë Ramazanit qase lutja është ngjyrimi i besimtarit ai që e bën imazh në ditë të bukur ai që e karakterizon besimtarin dhe e dallon nga të tjerët këtë muaj është pikrisht lutja andaj nëse nuk e kemi shfrytzuar atë kështu duhet të lutim Allahun që lavala qase ashtu që skuaduar afati Ajo ka skaduar raportin në yjet Ramazanit, po do të lutem të mallon gjithmonë, Allahu na ka premtuar se do të na përgjigjet, por nuk janë garancat, apo nuk janë garancat të nivelit të Ramazanit. Pra e këtu e ke leso i midawata ula turat. A Jerusalemi ka një lutje që nuk i kthehet. Këtu e ke një mundësi që Allahu xhella wala çdo nat liron njerëz nga xhennemi. Don ko lista të caktuara që aty janë shënuar njerëz Apo? dhe tash Allah u gjellera që do ne të përmend emna me lajkeve, filonin, lergonin nga kë list, bartë në list të banorët të gjenetit. Unë e sila një shemblë, një gjirat shembl, një, një, një gjami, thash kështo, parëmendone, si kur ti i minit të burgosur, burg të përjetëshëm, apo burg me dekada, i me të burgosur një burg të saktuar, dhe në ka ardhë lajmi se në muajnë kërik, kryetari i shtetit, dit për dit, nëzirë lista të njerëz që lëruen nga burgu. Si të ty se gjendja e të burgosur, va? nuk i më rgjumë, ma gjithë dhe buka u prehet. Apo? Ka se shansë, përmenda, me, vështë një herë të përmendë emë në të, kjo në nënkupton dalje në liri, kjo nënkupton shpëtim nga burgu 20 veqarë, 30 veqarë, nështë atë prijethë shumë, në nënkupton një linje të re për ty. Edhe pse, kur dhe dhe si është burgu, mund të balavëgjër me shumë të lashe, që do të lakmash të thesh në burgu. Përmend që i thë atë, kje dhe shi për të përmend emni. E qëfar të mënë venja, të përmend emni që të barë nga një burgu i zjartë, të barë një ven që, ju që ka të lashe atë, po nuk mund të paramendarë së bukur, është atje. Dhe njëherën që se përmend emni ëtë, apo nga kërtari shtetit dhe del nga burgu, Po ekziston. Por tek zoti i gjithësisë, nëse një erë përmend Emri, se ky Emri nuk duhet të jetë në këtë listë, por duhet të bëhet në këtë listë. Allahu thotë ma yubad del qaul ladayya. Nuk ndryshon fjala më tekon. Më nuk kthesh më kur këto. Në kthesh më kur këto, do të jesh i suksessh vazhdimisht, do të jesh mërz vazhdimisht, do të të robbi Allahu xhalla ulajmir vazhdimisht. Andaj të para mëndaje sa është keq e gjithë që arriyet me lutje. O Allah, liroje çafën tonë o Allah, liraj e qenjen tonë, mm. vetën tonë, nga zori i gjhenimit. Përëndaj, në qëvësë kemi bërë me këtë përkushtim, njaftushum, me këtë këngullet e madhe, në qëvësë nuk e kemi bërë me sinceritetin e madhë të kërkuar këtë lutje, kam betur dhe pak ditët. Kam betur dhe pak ditët, nga se kur përëndon djeli, i ditët së fund të Ramazanit, më kjo mundësi për fundonë. Nuk lirohen më njerëzit nga gjhenim situata atë të tëme, aty janë shumë posaçme, shumë të arzeshme, e po tash me çdo nat, çdo nat. E nuk e di pse a për ju. e përmendur Amjun apo ju. Elo usim Allahu namë se të të shpërmendam ju. Amin, amin. Që tim nga banorët e xhennetit. Amin. Duke vazhduarsha në pjesën e dytë me rëndësinë që ka kë këto ditë, për mirësitë të veçanta që ka dhe natë madhe, në atë madhe, do të llacim në pjesën e dytë tash. Të nderuar miq, duke lutur zotin të jemi për të për tëry që janë liruar nga listat e banorët të zjarët gjehnemit edhe janë regjistruar në to të gjenetit. Këtë jemi në pjesë në ditë për të folio për së i më orë. sikthemi përsëri në studio për të folur në pjesën e dytë të emisionit ton Rruga drejt Allahut. Jimi duhet të folur në 10 ditën e fundit në fundin e këtij muaji, këtij mesafiri. Hoxh, elam duke folur për të veçantë të veçantën e këtij 10 ditë të fundit. Për dushëm, one e përmendat në fillim saaj që e bën shumë të veçantë këtë 10 ditë të fundit. Në të tjera, dhe ajo që është më kyçore është oto se në këtë natë Në këtë djetë ditësh është fshihur një natë shumë e madhe. Ajo është nata e kadrit, si kështë quatë lejle të lë katër. Natëa e kadrit. Kjo është një natë mënë vërtit shumë e madhe. Dhe ajo është e veçanta e djetë ditëshit të fundit. Qërë e bënë veçanta këtë natë? E bënë këtë natë të veçantë fillimisht se në këtë natë ka filuar zbritja e Koranit. Njerëzit sot shenujnë datët ndryshme. Data e qlirimit, data e pavarësis, data e ku e diqka, tërsa për muslimanin, nuk ka datë më të posaqme në historinë e njerëzimit. Se zbitja Koronit. Në si duhet të presim në këtë natë. Këtë natë ka zbitur rullëzimi jonë. Këtë natë ka filluar të zbres pajtimi me Allahun, në zogjelë, nga se njerëzit mund të pajtuin me Allahun, vetë në përmës që alës e ti. Në gjitho e tentativë të të, për të koordinizave të librit, as të papranush, por afrozohet nga Allahu xhallahu ala. Andaj këtë natë ka zbrit një libër që me të Allahu na kam shërua, që me të Allahu na ka udhzuar, me të Allahu xhallahu ala na ka shpëtuar, na ka nxjerr nga errësirat e ndryshme të kësaj bote në dritën e Islamit, në dritën e Udhzim, në dritën e Zotit xhallahu Gjell uh. xelalu. Andaj si duhet ta shohim ne këtë natë? Njerëzit janë me fyshë zgjore, apo të tjerë përshëm po natë në vit e tjerë? nën votën në e vitit 3. Njerëzo so po shpenzojnë shumë. Sotika Shum. që ftosin për Kosovën janë janë do do do të kalojnë kalojnë domon miliona miliona euro. Ëvërtet. Mendojnë në çdo shtet. Çdo shtet do kalojnë nuk... miliona euro. Ëvërtet. Miliona euro. Që në votën e vitit 3, që njerëz e festojnë, që shpenzojnë për të. Të notën rri, nuk flajnë. Ëvërtet. Festojnë. Edhe pse kanë telashe, kanë brënqa, i harrojnë të gjitha, apo ma gjitha të smurit gzuojnë. Pa. Për momentin caktuar harrojnë smundën e tyre. Çfarë lidhë kanë ata me notën e vitit? Asgjë. S'ka qëllim. Po çfarë çfarë ndërsiu ka sidat vetëri? Asgjë. Përkundazi, janë plak për një vit, janë më afër vdekjes apo pa. dhe tërë kjo angazhim, tërë ky shpenzim, tërë ky gjzim, atëra nëse e treku një paralele nga kjo që bën njerëzit, me kjo që ne po flasim për te, atare, sa du të. Atëra sa duhet të shpenzojmë ne për notën e katërt me rastin e zbritjes së Kur'anit. So, gasa do qojm, po them çe bojm çe sadah ti apo? Sadah, çka ka vën për ritin e ri. Çe nuk lidh asgjë, vetë. Ma de, denin do të kesh tek Allah xhallë bora për këtë punë. So do të shpenzosh për natën e katërt? So do të shpenzosh nga koha, apo Allahu oj po lutum në mëngjes po ti më çu më, më shko, apo mirë, e nuk punon për, për atë, për atë. Kohë, ruhe, të prart? So ka luajesh koz od në ruçit, sikon pra ulë Kërë është e, kampionate, kampionate. Dhe, sezonet e shumë, nëmpelemende kulturarët e ndryshme. Po, sa so shpenzohet aty, nga koha, nga mundin, nga parad, nga gjitha këto, tërsa gjitha këto e në dëmë të njërzimet, atërë, atërë, sa so du të shpenzohet, sa so du të lodhemi, për të gëzuar, për të festuar në natëm kërë ka të bitë korani. Kjo është aja që e bëndu qënët e parë. E dhjitë aja që e bënduja është se, Kënat është nata e jetës. Mm -hmm. Kënat quët në këtë natë, në qovë se fitove, fitove. Mm -hmm. është sa so një mimoj. Parë nënda, disa djetar e ka numruar mm -hmm. dhe u ka dalë mbi të djetë vite. Do të tëtë, një natë e godet, angazhosh, preokuposh, të ka lau të numruar si kur të këshe bërë ato pun për gjëtë të djetë viteve. Dërëtej i këpërve të mjënat. Shëkoj këtë bujari. Mëllaj. Andaj i dërguar, Isa Salim, do no i dërguar. Në fillim nuk e din të kur është kënatë. E kërkan te, Wallaj sikur se e kërkan, ma di edhe edhe edhe edhe edhe edhe edhe edhe më tepa. Sikur e kërkan nëna, fëmiju në humë burë. Sikur e kërkan. Nuk len vend pa kërkuar, nuk lodhët kur se kërkuarit. Nuk po shan asë njërën se kër Për më shumë nuk e din tek u është. E din se është fshehur diku në Ramazan, por nuk e din tek u është. Andaj bënte itikaf në 10 në ditën pa e parë. Ngase donte që të rkonte ja ka në drem. Asnjë çast mos të ikë. Ne mos të humb pa drem. Sëmos von, mund të jetë nota e katit e të kalon një çast vetëm pa drem të Allahu jaleu. Kyç 1000 muaj. 1000 muaj, ky çalloj ka fol gjithë më kot. Këti që Allah gjëllëvalë, ja ka ndahisën gjenet, ende, ende, ende pa dojnë pe kësoj votë, ma dhe ende pa u kryo. E qëfar të timin e? Kërë kuptoj se nuk është në dhëdhëdis në parë, tha me sigurin në dhëdhëdis dyt. në dytë. A tërë filloj të bënd të itikafë në dhëdhëdis në dytë. Dhe, deri sa kuptoj, Allah e ja emsaj, sa është në dhëdhëdis në fundët. Andaj mbyllën gjami në dhëdhë dhe thegulli sallallahu alaihi wasallam e kërkon të natën e katrit sallallahu alaihi wasallam për shkak të rritjes së moshës së kësht. Dhe mendoj se kjo është një një mësim praktik, dhe një udhëzim praktik i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për rritjen e moshës të kësaj nate. Gjanëra di sovëpri në kanëvoj për komandë, apo bëhet fotografi flet. Jo, no, sikurse zakonisht e shkuaj në no comment. Në no ku comment. Në ku comment. S'ka noi për comment. Vet fotografi atë t'tërgon ty para çë duhet të mposh nga kjo. Andaj vet kësaj sa e t'tërguar zotën so so e katrit, vet angazhimi i ti, vet veprat që i ka bër, janë të mjaftueshme, pa folur ne asgjë, pa ashtuar asgjë, janë të mjaftueshme për ta treguar vetëse sot në shfordin tu a bën më ndotë ti. Po, natën e katrit po pyetim atë që na është pyetur, atë që kemi qenë për profet Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë të bëjmë? Nota e kadrit, nështë të haroj edhe këtë, se kadr është në gjënë arabe. Njerëzët që ditin atëre, qërë kuptimi ko kadr. Nota e kadrit është quajtur, nota e kadrit, kadr për dy shkoqë. Kadr në gjënë arabe i bje me një kuptim, e pozit e lartë, pozit e veçantë, status special, i dikujt që ndërohet, respektohet. Andaj, përthuaj se e mërtimi kësë e fjole përna thotë, se në qëvë se e shrujtëzoni këtë natë, mund të fitoni një status mm -hmm. special, veçan të ndërimeve dhe respektive nga anë allatë të zhjelë, dhe shpërblimeve gjithashtu. Kjo natë ju ngritë ngrit nga nëndytësirat e mëkateve, nga të këqijat, nga denimi, ju ngritë në shkallë të lartë. Andaj, është natë e ngritjeve është nata e fiturave. është nata e, e arritës e pozitive të lata të kallahu gjellewala. Nga njerë e kam frikë se olaj të sili më shemë bëngejte e për detshme. Qëfar bënë njerët për të ngërit, kam frikë se e bananizojmë këtë apëtë. Mirë, për me të vërënë nga njerët duhet njerët edhe, edhe nga, nga, nga vëpërën e këqia të bërë mësimë nga njerët. Vërëtët. Apo njerët për shemë Sinojnë të marim po shtetim. Para ku ose zgjedhjive. Si angazhone, thë? Maksimal. Shpenzim, ku ose, mund, nuk flajnë, folja ti, shko atje, negocjome këtë, mundet përtojsh këta. Ashtë një angazhim i ashtë zakon shumë. Apo i ashtë zakon shumë. Për shfarë të fituar? Për fituar njësër, një drejtorat caktuar në komunë. Në bashkinë. Për shambë, Po vetë. A do në kort azaja. Po ja. Erdo kënaqëti. Sa? Ja, çfarë të bën këta? Fitosh një drejtorat në xhenet. Apo tek Allahu xhelalu ala dhe kët nuk keni u të flasësh askujt, asnë nçmosh mas, kën, as për as azja, az bedis kenar, nuk e lut askën gratë njerëzve, nuk nçmosh për një, një fore, nënçmosh edhe për ulë për Allahu të mëdhuar. Kaç? Dhe ngritesh të gëzotë djellu ala. A do na të ngri ti? Natë e fiturës, natë e arritës e pozitivë të naltë, të të ka lau gjellëvalë. Dhe kadre ka marrë, emë një të ashtut, përshkënë këse këtë natë zbretë caktimi i Allahot për një vetë. Mm. Qëfar do të ndodhë për një vetë, Allahot caktën këtë një vetë. Ka caktuar parafrakesht, Or... dhe tashme e zbretë right. atë pjesë, që do dhe... të shpërëndan me lajkeve, urnat e caktuar, qëfar do të bënjë. Mik Këti i thotë, për këtë vet, këti i qënkaqë, këti i aqë, këti i aq, aqë, e ndonë dhe tyrat. Me në kulmautit, e jep listën e atërën që duhet të vdesin këtë vetë afëm. Ti, këtë vet, këti, këti, këti, këti e merë shpirët në afëm. Allahu akëpër. E të tjera, ti, me nga melekët, këtë vet, e shkatronë këtë vend. Ti, këtë vet, e lullëzën këtë vend. A ne i këtë, ndodhin Po, hartuat e ardhë mjeni veni. Si e presë, ata njerës përfëndime e kësa i mbledhje, në gjitha këtu kuptime duhet të mbledhën, kur ne jemi duke pritë natën e katërit. Dhe kur këtë e kemi të qartë, atëherë mundëme që të lidhemi me pytin që e bërëm e hërën. Aisha radiallahu anëha e ka pytë, Hamedi nëso, sa një ka thënë, unë dhe reguar i allahatë. Në qufë se unë e godasë natën e këtërit. E shë e shëtit, nuk është gjithë vetë njëjtë. Po, nuk... i dirguari, sallallahu, a nësëm dhe ka thënë, kërkane në të tek. 21, 23, 25, 27, 29. Lëdhuni, nuk e kërkuar, së është e shtrajt, në 5 ditë. Maksimume. Nësë unë e godasë këtë natë, qëfar të themu i dirguari e natë? pastërmandai i dërguar isozeland te ishte mosafyrn këtë emision. Sa do të ishte interesant për shikuesit kjo përgjigje. Vërtet. Gjithë do ta shikonin. Mendoj se do të do të të kalon edhe në YouTube shikueshmërinë, apo gjithë videot e, e, e tjera, pasi është interesim i madh që i dërguar isozon po për përgjigjet. Edhe vërtet, më thonë disi shikues se më thonë që për shkakun në Shqipëri, në një nga qytete Kavaja, dhe jo muslimanët natën e katërt ajorojnë Edhe, e, thën, kjo këtu e kam përjetuar vetë për 4 vitë reshtë, pa. lagja e jo-muslimanve, natën e kadri të agjeronin. Dhe ku përpisi pse, s'pëse ka bereqet. Imaginoj e jo-musliman. Në në në në në në në në në në në në në në në në. Dhe duhet kjo piti... Ashtë interesant inter jo të një. Shë për jo-muslimanat, ashtë imaginoj për ne më të sa interesant zë ditë kjo. Subhamunallu. Po me të vërdet. Atere, o, isha kër e piti Përgjaminës, o salem, Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma innaka afuwn tuhibbul afwa fa'fu anni. Wazat ti afu. Afu, dikas afu. Ës një nga emrat e Allahut Azza wa Jall që është i ndëlidur me faljen. Po nuk është vetëm falje kjo. Mirpo është një falje specifike. Ës një falje e posaçme. Qëfar e bën spesifikit dhe të pasashme? E bën se është falje e shëqruar me shlyurje. Në njërë, për shumë, ti mund të ja falje, në kujtë. Ja falë. Kuptim se nuk hake mirëna. Mirë, po gjurëmët, ja, nërsoj qëfaraj të ka bërë, të i njëllin. Nuk shlyur. Njëllin, ja nuk shlyur. Nërso Allahu Gjallahu Ala, në ofronë mundësi që në këtë kohë, jo vetëm të në falët, por dhe të shly Dhe edhe në qovë se njësër në gjyëgjë prezentuat dosja jote, apo nuk, nuk ka tës. gjurëm. Ti nuk ke bëra zënë, nuk ka gjurëm, nuk ka dëshmitar. Nërsa Allah ti ka shlirë. A ka më të mirë se kjo. A në kjo, kjo është, me të vërtit, një simbolik e rëndësishme që në lejmëran, i dërguar i sasëllëm, se në cilën dherë duhet të të rëkasim në këtë dhjetë dhështë të fundit. Në vëdqën ti në natën e katërt. Ne e përjetë Ramazanë kemi tërkyte në dyre të shumëta. Në dyre të faljes, në dyre të riskët funizim kemi kërkuar pe laot, në dyre të shëndetit kemi <të> kërkuar shëndet. Në dyre të në dyre të këmi tërkyte. Ta është për thua e se për dhe dërguar e sësë mjafë me gjitha. Kull, ka marë fonda to. Ta është me letjetë tërkytja e juaj vetën në dherën e faljes. Si ka se <të> Shpresuat që a jetë dirë ti hapet Andaj Ne duhet që të na falin këtë Ramazan Gjithë sësit Për këtë arsuje Duhet që tërkitja jonë e vërdushme tashma Të jetë vetëm në dirë Në e kërkimit të falis Ti paruli me Allah të azogjen Ti nështrohe me ati Që në gjithë situatë, në gjithë rëthonë Ka do që t'jemi Si kurse ka thënë Hasan el Basri Ka thënë oju muslimanë Kërkon i falin nga Allah në shëtëpijat e juaja. Kërkon i falin nga Allah në rrugët e juaja. Kërkon i falin nga Allah në trejgjit e juaja. Kërkon i falin nga Allah në punët e juaja. Kërkon i falin nga Allah në të bimet e juaja. Të gjitha vendet, situatet, kuto që gjindin, kërkon i falin nga Allah. Pse? Nga se ju nuk e dini kur zbred falja. Andaj mirë që t'ju godet kur e zbred, t'ju godet kur i në dyke kërkuar ju. Apo? Kur i në dyke kërkuar Andaj, tjemi në vazhdimësi në kërkim të kësej faljen. O Zot, ti e falës. E dën faljen, në falë mua. O Zot, ti e falës. E, e dën faljen, në falë mua. Kjo është e që duhet në të shpeshtujmë në mas të madhe. Dhe kjo është kshila e pegamberi së selëmë dhenë, grua së ti. Asoj që e ka dashën mësë shumë të nga njerëzit, e ka pasën më të afermë, dhe e ka mësuar atë, dhe duke mësuar atene, kamësuar edhe ne dhe, qëfar duhet një të themi në këtë natë të bekuar. Allah në mundësof të, të hëgjë, që timi për të vërte që lutin Amin. me këtë lutje. Amin. Amin. Nëse nuk arim dotë, gjithë dhe shkimi kërkuar, me qëfar dhe dojmë të them të të shmi të mëshëllashim? Pa du shemë se gjithë mund në betët hapsir, që njëri jo të ndinë vetën se nuk e ka realizuar atë... Ka lën më angot. Po, ka lën më angot, nuk e ka realizuar sa duhet atë që ka da është të realizuar në kështë në mërat. Mirë, po, ngushlimi ka kuptim pas angazhimit. Andaj po flasë se njeriu besimtari. Gjenë ngushlim pas angazhimit. Jam angazhuar me di, jam përpjekon, por me gjithat, me gjithat. Që Aje qëfarë duhet bërë për Zotë në shpakë. Po, pas, pas angazhimit, mund, mund të përmendim një ngushlim. Ndërsa përta që nuk janë angazhuar, përta që nuk janë përpjekur, përta në ngushlimi është që të themi si kurse u themi atyri që u ka vdek nuk është. Ne të njënë kështë u themi, Zotë i Ularë së shnash. Allahu a mundë soft që ta përti në një Ramazan tashëm, e të vedisoni e të u të zohëni. Përta që janë lodhër të ka gjiruar, ka fa lamazë, të ravi, e në kërkuar në otë në kadrit, Koran, dhe kër Më duhet vale. një tentolutë ngaturim e llojeve. Ne kuptojmë se i minimiariznë lëndët, qarkullimi i gjuhmë, qarkullimi i ushqimit, gjithë këto ndikojnë tek ne. Është angazhuar dhe prapë ka një dozë të brengë. Ë ka një e ka një dozë të, të të të të të një rezervë nuk e di se megjithatë nuk e di. Nuk e di. Ata të portat ishin këto. Ai një stuk është i dërguar i bën tek sot në s'kimë qenë këtyre apo. Por e ka vënë mundën. A tërmund të them se Allahu xhallahu ala pa se ka të kam mundsuar ta agjeroj, ta arris mua Ramazan. A të padoshim se kjo është një ngushllim për ty si kompenzim për atë që ndoshta nuk e pasht mund të arris. Në këtë tekstoj mund të përmendim një lidhje të ngushtë do të thotë mës kësaj që po flasim edhe një rast të interesant që përmend Allahu xhallahu el Kur'an dhe lidhë me një nga të dërguar të tij, Musa alaihi salam. Mu sa alësëm kërken nga Allah gjëllewala që të ashe Zotin. Ishti përmaluar për Zotin. Bisëtën të me te me ditë të tëra, kër Allah jësë brezë të shpadhen. Dhe në nënë caktuar nuk unëgap me këtë. A pëse vetëm Allah me i fuallur sa është kjo. Mirë po, dëshëjta shtënë afrimin edhe më tepër. Dhe i tha, o Zot, më mundësë që të shahë. Ishtë një kërkesja, në kërte mundës me kjo. Allah dhe Allahu ai talent tani. Nuk e mundsi më punë këtu botë. Allahu na tashum na herat. Por këtu botë nuk është e mundshme. Mir po pothuajse mbet një zbrastë tek Musa alsem që nuk u përgjigj. Atë Allahu dhe Allahu ja kompenzoi duke thënë inni stafeetuke. A nuk është e mjaftuar me që të kam zgjedh nga njerëzit më të besueshëm për mua? Që është e mjaftuar edhe për ty. Të gjithë njerëz lakmojnë at pozicionin që ti e ke. Unë të kam zgjedhur ti që të flas me ty ande andai boshe boshllukun qe po endin ne vuren qe t'moshosh mua me kët qe un të kam zgjedhur ty andai si te muslimanve ne qofsi angazhuare per pekur por ende ka lakmin zemrënde qe es dashma tepër i themi qe boshe kët boshlluk me at qe Allah ka zgjjedh ty qe ti ti je gata qe agjeron qe ti ti je gata qe falesh që ti t'jesht nga ata që kërkën në falin e Allahu Gjellewale në këtë muaj dhe në këto ditë dhe në veçantin kërkimin e natës e kadrit nga se sa so nga njerëz dhe Allahu të kadrit, u kalonat e kadrit asë nuk u lëvizin buzë që të temi ozot falin anë e egzistimi i tyre është në ngushtin për neve por kur ata bëhet në ngushtin për neve kur kjo përzgjedhje bëhet në ngushtin për neve atë herë kur neve që e kim japë në mundë ku ne kemi bër diçka i më ngazhuar, por më gjithat e di se kë kë mund mund të jetë i mangët. Nuk është në nivelin e kërkuar dhe duhur, atëherë besimtari që të mos zgënjehet me të kaluar. Jo, që mos ta humb shpresën e kalorjël, nuk guxon. Duhet ti gjithmonë me shpresë. Do të gjithmonë të ketë mënd të mirë për Allahu salla Allahu kemi pranuar durimin. Allahu ka më afal xhenat. Atëre atzbrastir tash, ajaka dashja endin, se ka pëlqyer me ju se duhet e të plëtsan me atë që Allah e ka plëtsuar mu së salisan, si përgjigje se nuk e mundësime në pa. Më boshë e mase, të kam zed, pa pa, po, në regullër. Andaj të kam zed, para gjerem. Jo qdo kujt, jë kam mundësuar t'i thanë buzë për mua. Jo qdo kujt. Jo qdo kujt, jë kam mundësuar t'i zbrazët barku dhe t'andirë urinë për mua. Jo qdo kujt, ty t'a kam mundësuar. Jo qdo kujt, jë kam mundësuar që t'a lezën Jo asdokujtë ja kam u ndosur që të falet natën për mua. Jo asdokujt të cilëve diet ku kam çuar, diet ku ka shkuar ata. Jo asdokujtë ja kam u ndosur që zot zoti e falës, më fal. Jo asdokujt tu ta kam u ndosur. Dhe kjo është një gushnë për zot, alhamdulillah. Megjithatë, është një begati. Megjithatë, është një mirësi. Megjithatë, kemi bërë diçka. Megjithatë, kemi arritë diçka, alhamdulillah. Dhe kësaj kësaj arritje duhet të gëzohemi. Por nuk duhet kë gëzim ta mashtron. Jo, të në mështërbë, po, po, po, të në gëzonë po, të në dispenën po, të në knaqë po, të në bënd të lumëtur, po gjitha këto. Në nëndizimë në shumë po, nëse Allahu në ka zjedur, dhe kjo zjedhe për neve është në gushlem. Andaj kjo zjedhe duhet në mëtyvon për më të vazhduar të ashtë në të mëtutje, edhe më tepër, edhe më mirë, edhe me adhërime më të shumë ta, më të shtuara dhe më të cilësore, ndaj Allahu të mëndua Sllamiljë se tema Allahu nderoft, Allahu subhaneh vejnel. Edhe ti Allahu nderoft. Duke ne mundsur Allahu ta kohë më përsëri javën që vjen, ne do të mundet një nat para Bayramit. Të, të nderuar miq, shkupotemi këtu në fund të emisionit të javës së fundit të muajit Ramazanit me lutjen që ishte edhe në këshillat e profetit ton sa selam për pyetjen çfarë të bëjmë këto 10 ditë në sarim natën e Kadrit, ishte o Zot, ti e falas e do faljen, më fal mua. Ndër javën tjetër. شوف شنو كديس من ذاتيت السلام عليكم ورحمه الله